الحمدُ لله، الحمدُ لله الحمدُ لله الذي أوضحَ منهاجَ الحقِّ للراغِب وكشَفَ ظُلمةَ الباطل للطالِب وفتَحَ لعبادِه البابَ فهيَ بلا حاجِب فما تقرَّبَ إليه أحدٌ إلا ورجعَ بالمكاسِب ولا ابتَعَدَ عنه أحدٌ إلا رجعَ بالنصائِب استوى على عرشه كما قال لا كما يقول اول المصائب ارتفع فوق سمواته فيها سعاده التائب وينزل كل ليله الى سماء الدنيا فيسال هل من مستغفر هل من تائب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند Vela šabih, vela muqaribu, vašadu enne Muhammadan abduhu va rasuluh, va habibuhu va haliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi va sahbih, vasallim teslimen kathira emma bahtu. Preći sesto islamu, tema naše današnje hudbe je poplave kao opomena, kao iskušenje ili kao Allahova kazna. Poplave su ovih nekoliko dana u Bosni i Hercegovini nanijele velike materijalne štete javnim i privatnim dobrima i zbog toga smo svi tužni i zabrinuti. Kada su se braćo i sestre upregnule sve institucije zakonodavne i izvršne vlasti, na svim nivojima, pa i oružane snage i pojed, svjesni pojedinci u spašavanju ljudi u teško pogođenim područjima Maglaja, Zavidovića, i Iliđe, Doboj i Juga, Olova i drugih mjesta, pokazala se Allah subhanahu wa ta'ala svemoć i naša nemoć i naša bespomoćnost. Zato ispomenuti poplava, svi treba da izvučemo pouke i da se mijenjamo na bolje. Hvala sam manu trebala govoreći o potopu Nuhova, alaih salam, naroda, kaže u ajetima od 11. do 16. ajeta sure Al-Kamer, sve idu billah, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ سَمَا إِبِمَا إِمْ مُنْ هَمِرُ ففجرنا الارض عيوناً فالتقى الماء وعلى امر قد قدر فحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي لمنكر منذر يمس نو كبيه небеске koja je neprestano lila i učinili smo da iz zemlje izvori provru i te su se vode sastajale kako je već određeno bilo, a njega nuhali ali ih selam, smo nosili na lađi od dasaka i eksera sagrađenoj koja je plovila pod brigom našom, nagrada je to bila za onoga koji je odbačen bio i mi to ostavismo kao pouku pa imali koga da tu pouku primi i kakve su bile kazne kazna moja i opomene moje Breće sestra imali koga da primi pouku iz poplava proteklih dana imali da se pokaje i odluči da neće više griješiti i izazivati Allahu u srcu. Imali oni koji čine teubu i koji se natječu u dobro. Imali oni koji će raznisliti o težini grijeha koji se čine u našoj sredine. I imali oni koji će pravilno razumjeti hadis poslanika sallallahu alaihi ve sellem. عن زينب بنت عن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا اله الا الله بين للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من من اردم يا اجوج بما اجوج مثل هذه فخلق حلق باصبعيه الابهام والتي تليها فقلت يا رسول الله انه لكم و فينا الصالحون فقال نعم اذا كثر الخبث ترنسي زينب شي جحش ده رسولك صلى الله عليه وسلم يدوم se probudio iz sna i kazao teжко nema drugog Boga osim Allaha, teško arapima od zla koje se primaklo. Danas je džuđu ima džuđu otvorena brana ovo liko, pa je pokazao svojim palcem i kaže prstom. Reko, Allahu poslaniće, zar ćemo biti uništeni, a među njama ima dobrih ljudi, reče, da kada se proširi razvrat. Na kakvom su braću i sestre gubitku oni koji ne obavljaju namaz? To svjedoči hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji bilježi imam Nesajja, An-Naufel ibn Muavija, Ad-Dajli, ad Anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, kal, Man fa salatu l'asri, fa ka annama butira ahluhu ve maluhu. Prvo si Neufel ibn Muavija, da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kazao, kome je prođe i kindija namaz, a ne klanja ga, ne je isto da je iz toga trenutka izgubio svu svoju porodicu i izgubio svoj imetak. Kako je, braćo i sestre, teško ovo poređenje propuštanja i kindije namaza pa zato čuvajmo svoje namaze i nikada ne prekidajmo vezu sa našim stvoriteljem. U istinu su pravi gubitnici oni koji prekidaju vezu sa Allahom Čalšanuhu, koji nam je u noći Mi'arađa propisao jedan od stubova Islama, to je namaz, a taj propis je bio na nebu u svetom mjesecu Ređebu u kojem se mi nalazimo, i to je jedan od stubova islama i stalna veza sa uzvišenim gospodarom. Pravi su gubitnici oni koji svoje kuće pretvaraju u kabure i u ruševine. A svaka kuća u kojoj se ne klanja, kuća u kojoj se ne uči Kur'an i kuća u kojoj se ne spominje Allahovo ime je kabur. To je najobični kabur ljudi koji samo formalno još žive na ovome svijetu, odnosno to je ruševina. Ili kako razumijeti ili shvatiti kuću u kojoj se gledaju i slušaju harami, kuću u kojoj se konzumiraju haram pića i haram jela, kako razumjeti kuću u kojoj se u kojoj je prokreti šeitan potpuno ovladao, odnosno kuću u kojoj se šeitan, Allah ga prokleo, osjeća potpuno bezbjednim, i to su prave kuće gubitnika. Ne dozvolimo da naše kuće budu kaburi, da naše kuće budu ruševine, odnosno da naše kuće budu kuće nesretnika i gubitnika. Šta misle oni muslimani koji svaki dan slušaju pozive mu i oni se ne odazivaju na taj poziv? Šta misle oni koji u našim mahalama po cijeli dan i cijelu noć piju alkohol i bihuzure drugi svijet? Šta kazati za muslimane koji u svojim prodavnicama i trgovačkim centrima drže i prodaju haram? Šta misle oni koji otvaraju sportske kladionice i šta misle oni koji idu u te kladionice i klade se u njima? Šta misle oni koji otvaraju noćne klubove i šta misle oni koji idu u te iste klubove? I šta misle oni kojima smetaju ezan, nikab, hidžab, šamija na glavi naše bošnjakinje majke i zašto im smeta brada, a ne smetaju im razvratna, preglasna muzika i ne smeta im golotinja. Draga moja braće i sestre, ko od muslimana danas pa i nas imama, nas koji vam tumačimo vjeru, zna za dovu poslanika sallallahu alaihi ve sellem koja se uči u danima odnosno u vremenu kada nastupe nepogode odnosno kada nastupi nastupe poplave Ovo je kratka dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem koju nažalost veliki broj nas ne zna Allahumma hawaleina wala aleina Allahumma ala al akami Vazirabi vebutunil audija vemenabiti ašađar Allahu spusti kišu oko nas nemoj na nas spusti je na ravnice na brda dol, i doline i na korijenje drveća a kako bi mi bošnjaci pa i mi vaša ulema znali ovu dovu I kako bi ona bila Kabul, kada su mnogima od nas važnije i poznatije zvijezde raznih showa. za koje, nažalost, mnogi bošnjaci i bošnjakinja i njihova djeca glasaju putem, telefonskim putem i na taj način daju, odnosno plaćaju impulse, i to mnogo više novca zato daju nego što daju za razgovore sa svojom rodbinom s kojom, nažalost, nemaju glavnom komunikaciju. I kada se u kućama velikog broja kod nas gledaju razvratne serije i gledaju filmovi i gdje se niko nikoga ne spidi, Dok nam po mushafima koje smo naslijedili od naših predaka ili mushafima koje smo dobili na poklon od naše braće Arapa, pada prašina. A naša djeca u svojim sobama, oni surfaju po internetu i oni tamo traže lažne autoritete i nažalost nalaze te autoritete. Braćo i sestre, institucije vlasti su dužne, da u skladu sa zakonom i mogućnostima ugroženim građanima Bosne i Hercegovine pružuje pomoć, ali mi kao vjernici smo to isto dužni. Dužni smo da upućujemo iskrene dove uzvišenom gospodaru, ali ne samo dove, već da pomognemo materijalno našoj ugroženoj braći i sestrama. Dužni smo da otvorimo naša srca a nakon toga naša vrata, odnosno vrata naših kuća i stanova, svima onima koji su ostali bez krova nad glavom, jer oni imaju pravo da bez bilo naknadne naknade staj, stanuju zajedno s nama, dok im se njihovo stanje ne popravi. Oni i njihove porodice imaju hak u našim soframa, imaju pravo da dijelije je zajedno s nama i oni ne smiju biti gladni, žedni i goli. A nakon prestanka kiše i povlačenja voda, dužni smo da pomognemo našoj braći i sestrama u saniranju šteta i tako ćemo osvjedočiti jačinu naše imana. Braći i sestre, svako od nas koje je iskušan posljednjim poplavama i ko je preživio određene materijalne ili ljudske štete, neka se pronađe u jednom jednoj od tri kategorije, a svi mi možemo da budemo najbolje sudije sami sebi. Razmislimo jesmo li u ovim poplavama mi, od onih koji se opominju, odnosno koji su opomenuti, jesmo li u grupi oni koji su iskoš, iskušani ili u grupi oni koji su kažnjeni. Na kraju imamo nekoliko obavještenja. Prvo je da sam dužan da vam pročitam apel rejsu Leme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini gdje stoji rejsu Lema Husein Efendija Kavazović uputio je apel muslimanima i svim građanima da pomognu stanovništvu naše zemlje koje je pogođeno poplavama. U tom apelu Reis Uleme stoji, pozivam sve muslimane i sve građane Bosne i Hercegovine da se u granicama svojih mogućnosti i na način na koji to najbolje mogu uključe u pružanje svake vrste pomoći našim sugrađanima koji su pogođeni teškim posljedicama poplava. Vode u poplavljenim područjima još uvijek ugrožavaju živote velikog broja građana, materijalne štete su ogromne. Pored mobilizacije svih raspoloživih državnih resursa, neophodan je individualni doprinos svakog građanina i angažman, angažman svih pojedinaca. Stoga apeliram na građane da pokažu svoju nesebičnost i punu solidarnost sa ljudima koji su ugroženi i kojima je potrebna pomoć. Posjećam muslimane da islam uči da je dobročinstvo najveća potvrda vjere i da su najbolji oni ljudi koji koriste drugima. Osobito ljudi u stanju potrebe imaju najviše koristi, kaže se u apelu Rej Suleme Hussein Efendije Kavazovića. Samođer Lerlošanu nas učiniti na putu islama, da Lerlošanu pomogne našoj ugroženoj braći u Bosni i Hercegovini, ovim ugroženim područjima, da inšala sa lahkoćom, uz našu pomoć saniraju saniraju štete, da nas samođer Lerlošanu istinskom braćom koji se vole u gospodara, koji samo Lerlošanu padaju na seždu, Molimo da da se smiluje našim roditeljima, da uputi našu djecu, naše potomke da budu radosti naši očiju i radosti naših srca, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvo sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim. Inna lillahi ve